«Михайла Гурмана, знаєш, а?» Анна відступає крок взад і хреститься. «Свят, свят, свят! Ви що, секуму, говорите? Михайло Гурман, так, я зналася з ним, але його давно на світі нема. Він у Боснії згиб». «Настя, хто це тобі сказав?» «Анна, я не знаю, брати говорили». «Настя, еге, то-то і є, що брати». «Анна, його мати сама лист мені показувала, плакала». Настя. Ну, то мусив бути лист фальшивий, бо Михайло живісінький. Анна. Кумо, бійтеся Бога, не говоріть цього. Може, вам приснився? Може, дух його вам об'явився? Настя. Ні, Кумо, Анно. Я тобі кажу, він живісінький. У жандармах служить уже три роки. Десь був в іншій стороні, а тепер його до нас перенесли. Вчора до нас у хату заходив, про тебе розпитувався. Анна, Господи, що це таке, що зі мною діється? Кумо, голубонько, скажіть, що це вам привиділося, приснилося, адже ж це все, все таке, що здуріти можна, адже ж я й тому Михайлові клялася, присягала, що радше в могилу піду, ніж за ким іншим до шлюбу стану. А тепер він по мою душу прийшов. Та ні ні, ви жартуєте, ви тільки так говорите. Настя, хрестися, кумо, чого ти так перелякалась? «Тут видима річ, що брати ошукали тебе, значить на тобі нема ніякої вини». «Він і сам все сказав, він зовсім не винуватив тебе, о, якби ти знала, як він гарно та щиро говорив про тебе». «Анна, ні-ні-ні, не говоріть мені нічого, не хочу чути про нього, не хочу бачити його», – ходить по хаті, ламаючи руки. «Ой, Господи, ой, Боже мій, та невже сьому правда?» «Невже і тут мене одурили, ошукали, мов кота в мішку продали?» «Настя! Та вспокійся, кумо! Що вже про те говорити, що пропало?» Найм їм на все Бог заплатить!» «Анна! Все ще не в тямі ходить по хаті!» «І за що? По що? А знаю, знаю! Вони Михайла боялися, щоб не відібрав від них моєї батьківщини!» «О, так, так! А сей покірливий наймит...» Ще й рад, що щонебудь дістав. Господи, рятуй мене, не дай одуріти. Настя бере її за плече. Та отямся, Бокумо, що ти торочиш? Чи не гріх тобі? Ти тепер замужня жінка. Треба про це все забути. Анна вдавлюється в неї по хвилі. А так, правда ваша, правда ваша, забути треба. Хоч би мало серце розірватися, а забути треба. Ой, Господи, і як воно досі не тріснуло. Кілько я намучилася за ті роки, а тепер гадала, що от-от давні рани перестануть боліти, а тут на тобі, маєш. Той, що досі був для мене помершим, являється наново. Кумонько, матінко моя, порадь мені, що маю робити. Дай мені якого зілля, щоби тут-отут перестало боліти. Настя, де вже мені небого до зілля? «Не пораджу я тобі нічого. Хіба одно. Молися Богу. Чень він відверне від тебе селихо?» «Анна. Молилась, кумо, молилась. Товкла чолом кам'яні сходи при церкві. Слізьми плити вмивала. Нічого не помагає». Настя надслухує. «Ага, чуєш, мабуть, дзвінок теленькає. Певно, наші їдуть». «Анна при вікні. Теленькає. Ледво чути за свистом вітру, а теленькає». «Господи, тобі слава, що їдуть! Ходімо зустрічати!» Обидві сквапно одягаються і виходять. Ява третя. По хвилі входять Анна, Настя і Бабич, весь у снігу, з батогом у руках. Бабич. «Дай Боже, вечір добрий!» Анна. «Дай Боже, здоров'я!» «Так, кажете, мій з вами не їхав?» Бабич. «Ні, кумо, я його ще на соляній жупі лишив». Ще докладав своєї купи дров і щось там почав з вітом перемовлятися, та я не дочікував до кінця та й поїхав за іншими. Анна. Бійтеся Бога, як же ви могли його самого лишити в таку страшну негоду? Бабич. Е, не бійтеся, сам він не буде. Певно поїхав на купіння з передільничанами. А наші всі народловичи гостинцем їхали. Але він швидко приїде, не бійтеся. Конята в нього добрі. Анна. «О, я чогось боюся, кажуть, у лісі вовки появилися. Ще не дай Боже якого нещастя, бабич. Та вспокійтеся, кумо, ще Бог ласкав, відверне від нас лиху пригоду».